Розділ 8. Мертвий Лондон. Покинувши артилериста, я спустився з горба і попростував уздовж Гай-стріт через міст до Ламбета. Тоді червона трава росла ще буйно і вкривала майже весь міст, щоправда, на її листі вже виступали білясті хворобливі плями, що незабаром і зовсім знищили цю марсіянську рослинність. На розі вулиці що вела до станції Пунті-Бридж, я побачив на землі якогось чоловіка. Чорний як сажотрус, і від того чорного пилу, він був живий, але такий п'яний, що не спроможен був зв'язати і двох слів. Він тільки вилаяв мене та ще спробував стусонути. Я подумав, що годилося б допомогти йому, але надто вже звиродніле було в нього обличчя. Усю дорогу за мостом укривав шар чорного пилу, і чим ближче до фулгема, тим товщий. На вулицях панувала моторошна тиша. В одній хлібній крамниці я знайшов трохи хліба, що вже давно зацвів і зачерствів, але їсти ще можна. Далі до воле Гріна на вулицях не було того пилу, і я пройшов по білі будинки, охоплені вогнем. У, цій мер... У калюжі біля неї велика розбита пляшка з під шампанського. Жінка наче спала, але насправді була мертва. Чим далі увіходив я в Лондон, тим глибшою ставала тиша. Та це була не тиша смерті, а скоріше тиша, напруженого її чекання, що вже зруйнувало північно-західну частину столиці, скосило Ілінг та Кілберн. Могло пройти по цих будинках і обернути їх на задимлені руїни. Це було місто покинуте і приречене на загибель. У Саус-Кенсінгтоні не було трупів і чорного пилу на вулицях. Підходячи сюди, я вперше почув якесь дивне завивання. Що воно таке, я не міг зрозуміти. То було невпинне розпачливе чергування двох нот, «Ула, ула, ула, ула!» Коли я проходив вулицями, що вели на північ, виття голоснішало. Тільки будинки неначе приглушували його. Найгучніше воно лунало на Ексибішн Роуд. Я зупинився і глянув у напрямі кіла димова пелена. «Ула, ула, ула, ула!» – волав голос, що линув, як мені здавалося, десь від Реджент Парку. Цей самітній крик дуже мене гнітив. У мене стало важко на душі, і я відчув, що вкрай стомився, що намуляв ноги, що хочу їсти й пити. Було вже пополудні, і чого я никою в цьому мертвому місці? Чого я залишився, коли весь Лондон лежить мертвий, укритий саваном? Я почував себе нестерпно самотньо. У моїй пам'яті оживали далекі, давно забуті друзі. Я подумав про отрути в аптеках, про вина в склепах виноторговців. Я згадав тих нещасних, п'яних істот, що поділяли зі мною владу над Лондоном. Через мармурову арку я вийшов на Оксфорд-стріт. Знову трупи і чорний пил. Крізь загратовані підвальні вікна деяких будинків несло важким смородом. Наблукавшись по спекоті, я дуже хотів пити. На превелику силу я вломився до ресту. Зугав не «Ула, ула, ула, ула не давало мені зосередитися. Може, я надто втомився, щоб відчувати страх, може, що інше, але мені кортіло взнати причину цього одноманітного виття. Я повернув назад і вийшов на парк Роуд, щоб обігнути парк, поперед терасами підійти ближче і роздивитися цього клятого невгамовного марсіянина з боку Сент-Джонс-Вуд. Ярдів за двісті від Бейкер-стріт, я почув гавкіт, і побачив спершу одного собаку, що мчав на мене з шматком червоного гнилого м'яса в зубах, а далі цілу зграю голодних дворнях, які гналися за першим. Але собака ще здалеку обминув мене, ніби боявся, що я відберу ласий шматок. Гавкіт віддалився, і знову почулося те саме. ула ула ула ула На півдорозі до станції Сет-Джонс-Вуд я натрапив на розбиту рукату машину. Спершу я подумав, що то на дорогу звалився будинок. Та коли пролазив крізь ці руїни, з подивом зрозумів, що механічний велетень з обвислими поламаними й викрученими щупальцями лежав серед уламків ним же зруйнованого будинку. Передню частину корпусу розтрощило. Скидалося на те, що машина йшла навмання, розбила будинок і захрясла в його руїнах. Гадаю, це могло статися тільки тому. Що машина йшла некерованою, я не міг вилізти на уламки, щоб роздивитися її, а довкола вже так посутеніло, що не було видно ні крові на сидінні, ані обгризаного собаками марсіянина. Уражений усім цим, я подався по розхілу. Крізь просвітлену між деревами я помітив у далині другого, так само нерухомого марсіянина, який мовчки стояв біля зоологічного саду. Далі, за руїнами, що оточували рукату машину, я знову побачив червону траву. Весь Реджинський канал крила губчата темно-червона рослинність. Коли я переходив міст, неугавне «Ула-ула-ула-ула-ула» припинилося, не мов хтось зненацька його обірвав. Тиша впала як грім. Довкола мене стояли будинки похмурі й високі, перед парком чорніли дерева, Усі руїни заросли червоною травою, і в темряві її пагіння, наче тяглося й до мене. Западала ніч, несучи в своєму лоні страх і таємничість. Коли звучало те виття, легше було зносити самотність, бо тоді Лондон видавався живим, поряд чулося, бодай, чиєсь існування. І раптом така різка зміна. Щось сталося, я не знав, що саме, і запала тиша, така густа, аж ніби відчутна на дотик. Ніде ні душі, тільки це моторошне безгоміння. З усіх боків примарою дивився на мене Лондон. Вікна будинків зяяли, як очні западини в черепі. Уява моя малювала невидимих напасників, що звідусіль чигають на мене. Мені стало не по собі, я злякався своєї зухвалої відваги. Вулиця переді мною зовсім почорніла, не наче її вимазали смолою, і я ледь розрізнив якусь невиразну брилу поперек тротуару. Далі я не наважився йти. Повернув на Сент-Джонс-Вуд-роуд і стрімголов побіг до Кілберна, тікаючи від цього нестерпного безгоміння. Від ночі й тиші я заховався у візницьку будку на Гароу-роуд. Але в досвіта знову набрався духу, і ще зорі не погасли на небі, як уже рушив назад до Реджент-парку. Я заблудився в лабіринті будинків. І раптом у кінці довгої вулиці побачив повитий передранковими сутінками дугастий вигін примрозхілу. На його вершині, пнучись до зблідлих зірок, стояв третій марсіянин, нерухомий і мовчазний, як і два перші. Мене охопила божевільна рішучість. Я вже ладен був загинути, аби тільки не мучитися, це навіть легше за самогубство. Звідчаю, я пішов просто до велетня. Наблизившись, я помітив у передранішньому світлі зграю чорних птахів, що кружляли біля марсіянського ковпака. У мене шалено закалатало серце, і я знову кинувся вперед. Я помчав червоною травою, яка вкрила Сед Едмунд Терас, погрудив в воді, перебрів потік, що ринув із водогону на Олберт Роуд, і ще до схід сонця вийшов на суху траву. Здоровезні кучугури землі на пагорбі утворювали не мов би великий марсіянський табір, останній і найбільший, а з поза тих куп розкопаної землі здіймалося в небо тонке пасмо диму. Віддалік хутко прошмигнув собака. Думка, що зродилася у мене в голові, набула тепер вірогідності. Я відчував не страх, а нестямно тремтливе збудження коли поспішав нагору до того непорушного страховища. З-під ковпака машини звисали довгі брунатні клапті, що їх клювали і рвали голодні птахи. Ще хвилина, і я видряпався на земляний вал, на самий гребінь, а переді мною розкинувся увесь марсіянський табір. Він займав величезну площу. Там і сям стояли велетенські машини, Височили купи різних матеріалів і якісь дивні споруди, наче сховища. А серед цього розгардіяшу на повалених бойових триногах, на нерухомих рукатих машинах лежали занімілі, більше десятка, вже мертві марсіяни. Їх убили хворобливі бактерії, боротися з якими їхній організм був непристосований, так само було з червоною травою. Після того, як усі людські намагання виявилися марними, їх убили наймізерніші створіння, що ними Господь у своїй мудрості населив землю. Усе сталося так, як я та й багато інших людей могли б передбачити, якби жах та вічай не затьмарили нам розуму. Ці мікроби, збудники хвороб, брали данину з народів ще в прадавні часи, Брали донину з наших предків ще тоді, як тільки зародилося життя на нашій планеті. Але завдяки природному доборові у нас розвинувся імунітет. Жодній бактерії ми не піддаємося без упертої боротьби. А багатьом із них, як, наприклад, бактеріям, що розкладають мертву матерію, наш організм і зовсім неприступний. Але на Марсі, очевидно, немає бактерій. І як тільки марсіяни, прибувши на Землю, почали по-своєму їсти й пити, наші мікроскопічні спільники взялися до своєї руйнівної праці. Уже тоді, коли я вперше побачив марсіян, коли вони ще могли пересуватися, вони вже гнили й розкладалися. Вони були приречені на загибель. Це було неминуче. Ціною мільярдів смертей – Людина купила собі панування на землі, і воно належить їй всупереч усім завойовникам. Воно належало б людині навіть і тоді, якби марсіяни були в вдесятеро могутніші. Бо живе людина і вмирає немарно. Марсіян було тут щось із півсотні, розкиданих по всій цій величезній ямі, ними ж викопаній. Вони лежали скошені смертю, що була незрозуміла для них, як зрештою і вся смерть взагалі. Для мене теж їхня смерть була тоді незрозуміла. Я знав лише, що ці страховиська, які живими так жахали людей, тепер мертві. На хвилину мені здалося, що тут повторилася сеннахерібова поразка, що Господь змилосердився над ними і янгол смерті знищив ворогів за одну ніч. Я стояв, дивлячись у яму, і серце моє раділо, коли сходило сонце і запалювало своїм промінням довколишній світ. Яму оповили сутінки. Потужні машини, такі великі, складні й химерні, такі незвичайні для землі своїми формами, похмуро і таємниче виступали сутінок назустріч світлу. Я чув, як собача зграя гризлася біля трупів, що темніли в глибині ями. У протилежному кутку лежала велика і плеската літальна машина, на якій марсіяни пробували літати в нашій щільній атмосфері. Та хвороба й смерть усе обірвали. Загибель прийшла в слушну годину. Почувши крякання над головою, я глянув угору і побачив високу бойову триногу, який ніколи вже не воювати. З машини звисало червоне шмаття м'яса і капала кров на вершини примрозхілу. Обернувшись, я глянув униз до підніжжя горба. Там, оточені з граями птахів, стояли ще двоє мертвих марсіян, що я їх бачив учора ввечері. Один із них помер, увесь час кликавши своїх товаришів на допомогу. Можливо, він помер останній, і голос його лунав. Аж доки вистачило енергії у механізмі, металеві вежі цих тепер нешкідливих треніг виблискували в сонячному промінні. Удалені, наче дивом якимсь врятоване від руйнування, лежало вели... тисячі відплилих за море почнуть вертатися назад, пульси життя, що дедалі чутніше битиметься на пустельних нині площах та вулицях. Хоч яке було страшне руйновище. Та нищівну руку зупинено. Незабаром серед цих гнітючих руїн у чорних кістяках будинків, що похмуро височать на зелених сонячних узвищах, застукотять молотки, задзвенять кельми. На думку про це я простяг до неба руки і склав подяку Богові. За якийсь рік. думав я. За якийсь рік. І тут. Ніби мене вразила якась сила, я раптом згадав про самого себе, про свою дружину, про минуле життя, сповнене задумів і звершень, життя, яке обірвалося назавжди.